Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wasalamu ala shakiru musaleem Sayyidina Muhammedu ala alihi wa sahbihi adma'in Rabbi shahli sadri wa yasirli amri Wachlulukata min nisami yafqahu qawli Zalat Allahul lakhin Drabi in tok što napračo cilini sestri islamu As-salamu alaikum As-salamu As-salamu mi povsemno zadovesto da mogu ovom lijepom džematu, nakićenom ovim najljepšim cvijećem, to je džematlijama, posebno ovladinom, progovoriti nekoliko riječi i kapzati nekoliko savjeta koji će, nadam se, imen koristiti ne samo na ovome svijetu, prije svega na onome svijetu, jer za nas je jer za je najbitnije... Može i bez prava. Može i bez prava. Smajš samo. Smajš samo. Smajš samo. I za leđa. I za leđa. I za leđa. I za leđa. I za leđa. I za Samo stavi to. Možeš. I Biblija. Ovo ne obučite to. Osnova ona pripremnite ovdje. Ali sad ne hoćemo vidjeti alternativna za neke globalis legde. Možda je bi bilo bolje bez ovoga. pa se je minuo govor jer tako. Dobro. Bismillah. Znači, drago mi je što mogu stvarno već da progovorim nekoliko riječi, pogotovo u ovoj punoj, prepunoj, lijepoj vašoj džamiji. To zove džamat više puta prolazio, ali nisam u ulazio. I ovdje imamo priliku da se zajedno družimo i da pokušamo uzeti i preuzeti ljepote i dobrote koje Allah nudi. Allah nudi dobrote i ljepote kada jedino onda kada se ljudi saberu, da lahu vjeru odaberu. Kada se saberu da afirmiraju ono što Allah traži i voli. A vi čisto došli u ovu džamiju, jasan je znak da želite dobro sebi, da želite dobro drugima, da želite da afirmirate i istaknete Allahovu vjeru. Jer mi smo na ovoj svijet došli samo sa jednim razlogom. Ne da uživamo, ne da jedemo, ne da pijemo, ne da spavamo, ne da se razmnožavamo, šta to radimo. Ali nismo zbog na ovoj svijet. I nas Allah zbog toga poslao. Nego poslao nas samo sa jednim ciljem da Allaha spoznamo i da drugi o njemu upoznamo. To je cilj naših života. Mi drugog cilja nema. Onaj ko ima, on onda nema gdje u džernetu da se štima. Da Onaj ko misli da može drugačije proći na ovom svijetu i do dženeta doći na način samo da je jeđje, da pije, da spava, se razmnožava, onda neka zna da to radi svaki haivan i svaka životinja. A hajvani neće u dženet, znate dobro. Ne možete očekivati hajvane po dženetu. Jer Allah nije za njih pripremio dženet. On je i hajvane i sve ostalo što vidimo i ne vidimo da uradi nas A nas je da njega obožavamo, njemu na srdu padamo, njega hvalimo, da njemu kličemo, da tek mire izgovaramo i da njega velišavamo. To je jedini uvjet pro čega smo mi stvorili na ovaj svir i onaj ko je svjestan on dolazi je naše lijepe džami. Onaj ko je svjestan on se Allah klanja. Onaj ko je svjestano zna šta Allah voli i tome teži i tome Ide i stano se približava. I zato mi moramo naći načina da kroz naše komunikacije, poput ove stalnim tribinama, predavanjima, razgovorima, diskusijama, savjetima, drabjenskim, jel tako našim materijalima, da osvijetlimo naše staze i bogaze na ovom svijetu i da damo na kraju ovog tunela u kome se mi danas nalazimo, gdje se ljudi, vidite, ne znaju snači, da mi onaj zadnji tračak nade i taj tračak svjetlosti koju Allah nudi i zato je Kur'an i nazvao nur. I Allah je sam, Allahu nur sema wa Allah, On je svjetlo nebesa i zemlje. A njegova objava, Kur'an je svjetlo, to je nur. Njero basjava sve predjele i zato je danas zanimljivo vidjeti da muštrimani koji imaju nur u mraku žive. Da muslimani koji nur, i Allah je nur, i njebola vjera je nur, da smo mi baš onoj zahavijećeni. Kada ništa ne znamo. Kada smo mitak. Smo tam. Pogledajte, tamo ne znaju kuće sasvobo. Od izbjevljica preko ugroženi do dželata. Ne znaju se snaži. Allah ima svjetljivo puteve. I pokazao kako da žive, da rade, kako da dišu, kako da pišu. Odbuna sad da muslimane, ne više ni šta će, odbuna sad da muslimane svako baca gdje hoće, kako hoće i zašto hoće. Pa upravo zato što mi taj mur bacili iza leđa, pa nas onda svako vrijeđa. Zato što smo ostavili Allahovu vjeru. Čim ostaviš Allahovu vjeru, ti su izgubio mjeru. Čim nemaš mjeru, Nemaš vjeri, šta možeš učiniti bez mjeri? I bez vjeri. Vjera je naš život. Vjera je naša duša, ljudi moji. Vjera je naše opustvo. Naš Vjera je naš reflektor. Vjera je naše svjetlo. Ostaviš vjeru, šta dobijaš? Evo dobijaš ovu, ovakvu mjeru koju naraturaju drugi. Koji uopće nemaju vjeru. I sad oni koji nemaju vjeru, oni ti određuju mjeru. To je Bela najveći. I zato nema salameta ni ustalnim ljudima, ni muslimanima u svijetu. Jer nijedna se lamete se ljudi ne vraćati Allah u ovoj vjeri. Jer čovjek ne zna sam sebe. Nijedna nacija ne zna sama sebe. Nijedna narod ne zna sam sebe. Jer on sam sebe nije stvarao, nego da Allah stvarao. I njega Allah zna jedino. I pojedinca, i čitavu zajednicu, i društvo, i čovješanstvo u kome se mi nalazimo. I ona neće imati nikad ni spasa, ni smiraja, ni rahatloka, ni opuštanja dok ne uzme Allahovu vjeru kao svoju glavnu mjeru, kao kriteriji i kao mjeru, dok ne uzme Allahovu vjeru. Vidjet ćete, ovo ovaj je će narod napačeni i na istotu i na zapadu. Sve nas je na svijetu jednog dana tražiti Allahov spas i vjeru, jer ga neće moći naći u ovoj gluposti koju danas rade. Zato je ono je poznati Ashab Rebeid radijallahu talamu kad jedne prilike razgovarao i pregovarao sa Perzijancima pa oni kažu, kaže što vi muslimani nas napadate mi i vas, zašto se bijemo, zašto se tučemo, zašto jedni drugi za rukave mučemo i zašto jedni drugi ubijamo, lomimo, drobimo, maltretiramo, izazivamo, kare za nije da mi mama dama, novca, para, a da ju taida. Sve preuzmete i šutite. A njemu rebeljira u Ahutalanu kaže nismo mi bolam došli ovdje da vas ubijamo niti da vi nas ubijate. Nismo mi došli ovdje da retujemo protiv vas niti mi protiv vas niti vi protiv nas. Nismo mi došli ovdje da jedemo samo pijemo i spavamo. Mi smo došli na ovaj svijet muslimani sa ciljem da izvedemo čovjeka iz robovanja čovjeku u robovanje jednom, jedinom Allah'u Dž.S. Danas je nas robovanje ljudima, robovanje stankama, robovanje nacjonalizmima, robovanje šeitanom, robovanje ih blisu. Ne možete lahko znači robovanje Allah'a. Ashaji su so došli sa cijenjem da Allah'u mu vjeru koju Allah Dž.S. dao preko svoga videljnika je poslanika Ariselam u kojima je svoje objave, kroz kurani Kerim, a poslanika Ariselam do 23 godine svog poslaničkog života, rada i djelovanja, kroz svoje časne i pokušao da nam dočara prikaže, približi, prikući, servira jedinu vjeru koja ima ispravnu mjeru i da je dostavi ljudima na ovom svijetu. I zato kaže Rebri, mi smo došli da izvedemo čovjeka i čovječanstva iz obožavanja ljudima u obožavanje jednog, jedinog Allaha đalešana. I došli smo sa ciljem da čovjeka izvedemo min dihi ila saati ila Da čovjeka izvedemo iz dunja uručke tjeskobije. Dunja uručke tjeskobije u kojoj se nalazi ila seatil ahire, u prostranstvu ahireskog, u ljepotu dženevskog. Zato smo došli da ove hude ljude izvedemo iz obožavanja ženama, strastvima, vlastima, uhljupima, da je izvedemo i da je dovedemo do obožavanja jednog jedinog Allahe, je izvedemo iz te jedne učmalosti, jedne skučenosti, jedne smušenosti u kojoj se nalazimo, da i dovedemo, dovedemo do širine i ljepote ahiretske. A na ahiretu ima i džennet i džehennet. I jedan i drugi su veliki. A za džennet samo Allah Želešanu kaže, i poslanik Ali Sala, u brojnih vjerodovstvenima, da kaže, arduha, ardu sema, vati vola. Čenet je prostran koliko nebesa i zemlja, samo žene. Koliko nebesa i zemlja. Ima liko da nebesa obišalo. Zemlju i kako, okružiti avionima, letećim tanjirima i Saanimama, ali je liko do sada nebesa sva obišalo, ni dijeli iz toga, ni nismo još vidjeli, ni Jurij Gaganin, ni Mir Amstrom koji su hodali, po svemiru i po mjesecu gore šetka malo, a uspore se kaže očekuje i turizam gore po Marsu, Veneri i ostalim planetama, pa prema tome kad uđeš gore to nije li vjerić onoga što činije nebesa u tom ukupnom univerzumu Allahom Željdeša Angola. Pa kada je da je nego nebesa i zemlja. Zuvijete, i sad mi muslimani, to ješt vjernici, pa u Oni izvode čovjeka iz te smučenosti, i iz te učmalosti uvodile u te ljepate, dobrote koje jedino Allah daje. I mi smo, kaže, da bih došli da izvedemo ljude min zurl mil adjani ila ahbir islami. Došli smo da izvedemo ljude iz zuluma, nasilja, ravbir religija iskrivljeni falsificirani, gdje su ljudi dodali što su htjeli, a nije bilo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i časni ashaba to učuvaju. Razumijete? Pa Allah to dopustio, ali sa poslanikom, ali sa ovom generacijom, iza njega, pa tani inima Levi Islamskoj, nije dozvolio da se izvitoperi ova Allahova posljedna verzija njegove objave koja se naziva islam da koji Allah rekao qur'an inna d-dina inda Allahi islam yadini d-dina koji yekuda vaha fiin ya islam Allah kaj adreba muda adrebi mureyudin vajba koja vjelaba Allah kajla inna d inda Allahi islam yadini d koji Allahi Haba mogu skakati, vištim, vikati, pomagajsati, razarati, lomiti, drobiti, a niko ne može promijeniti tu definiciju koju je Allah u Kur'anu rekao, koji nema krnjavosti, koji je donio Djibril i Emil, jer su ga nas toliki hafizi do današnjeg dana, i skriveni da brat, nije do dana i da haf nije oduzet ni dan, haf. I on kaže inna dina a inda Allah al-Islam. Jedini bim koji Allah prizna je islam. I zato kaže, mi smo doćli da ljude izvedemo iz nasilja raznih religija, iz nasilja raznih filozofija, učenja, opcija i predođbi. Ila adbil islam. U pravednost islama. I nema pravde bez Allahove pravde. Zapamtite. I vidište za koju godinu mi vlađi pogotovo za koju godinu 1990, 20, 30, 40 godina vidjet da će tražiti kršćani, židovi, muslimani, ateisti, brahmanisti, konfučionisti, fašisti i secularisti, sve će tražiti jedino ispravu rješenja neće da moći naći osim u islamu, osim u islamu pojedina je jedina prirodna vjera. Nije to zlatno teda kako neki obožavaju i dunjavu. Nije to ni zuhd, kako neki nagašavaju nekim religijama pa su se mjenčali za određene bogomolje. Ne, u nas je muslima mjenčalo za Anumu, a ne za bogomolju. Ali u bogomolji bude i Allahu se obraća i ona mu je glavni punjač njegovim baterija. Zato smo mi došli od da napunimo baterije. To nećeš napuniti ni preko mobitela, ni preko kompjutera, nema veze što struja ima u kući. Im Ima ulaj dao jaču struju, nego što su naše hidrocentrale i tergorene dale. Ta struja se naziva Iman. Zapamtite, vraćamo moja draga, Iman. Među prvim generacijama nije bilo struje, kod Ebu Bečira, Osmana, Alije i drugih velikana. Ali su bili, poput, napunjeni baterija koji su čital svoj život. Allahu i stanu, bili prave pčele radilice na Allahom putu da njegovu vjeru dosegnu, približe, prikuće ljudima. Uživali su u toj vjeri što kaže jedan pobožnjak kada bi znali predsjednici i krajevi njihovi sinovi kako mi uživanje imamo u postu našim ibadetima kako uživanje i kakvu ekstazu imamo u namazu oni bi nam to pokušali protijeti oružjom da znaju ovi hudnjaci, ovi ispravđeni, ovi poluprazni, jel tako, današnji ljudi, da znaju kakvu ljepotu osjeća muslima, ali mislim na pravo muslimana koji je shvatio suštinu svog ibadeta, suštinu pokoravanja Allahog želoma, suštinu svoga namaza. I nažalost, kad klanjamo, mi klanjamo samo radi forme. Mi više klanjamo i klanjanje na namaz nam postaje neka vrsta fizkulture. To je samo dobro za naše zdravlje, što savijamo malo ono kisku, što se ispravljamo, mi idemo na rukuru, idemo na srdu, pokrućujemo nogu, budemo netahijati na teševudu. To je dobro za naše zdravlje, ali osim tog zdravlja vrlo malo ono ima kore istinama muslimanima od namaza zato što ga shvatamo formalno. I vi pogledajte naše o ljude, stariji ljudi, daži oni malo mladini što mi je ovako, ona mladina kare što mi onako. I niko ne trafi suštinu. Nije stari koji su hvaljali po 50 godina, nije ovi mlađi koji su nedavno počeli hvaljati. I oni odmah kažu, vi ovako radite, vi ovako nije dobro. I gdje je Samo u formama. Niko suštinu ne gleda. Niko nije došao da kaje da vidimo kako ćemo skontati namaz pa kad stanemo na namaz da osjetimo ovu ljepotu da se nas petno izvijemo da se rasplaćemo, da budemo bolji nakon maza. Šta je suština maza? Pa nije da špioniramo jednu drugu i rođami, da li je više puta ruke ili nije, da li je ruku svijetu gore malo više ili niže, da li je isto pojavao sa na prsima. To su špioni ba, koji gada samo kako ko klanje. Va. Pa sve to je četvrtu. Dakle, tako je klanje, ali i salam. Dakle, što je shabni brojni jer zato što nisu na isti način to ti je pravi izači. Neko ne voli samo so, hoće i beđetu, neko ne voli odjetu, hoće neki drugi izači. Pusti ga on. Pa zato ona ide da su forme, ko zači? Ko listiš koji ti odgovara? Ne možeš dirati to nokako, oi, njemu odgovara. Šta snaiga na mali? Ja ti vidim, ti ne voliš, bila tamo ona biber, pa ne moraš drugoga. Čera dao nejedi biber, on hoće biber, al' mi ti jasna. On voli sebi malo za biber. Ako ti ne voliš, a pusti čovjeka, razumijete. Kod nas su svi na valji, hoće da unikatno to radi. A nije isto, joj vidite, u život kad nogama, ona je se raširio, ona je zažmirio, nisu nikad ljudi isti. Ono kad stoje, onako sjedi, na uguci razgovaraju, ona se više razpetnazio, iliko više oni karate, povano, daš, ona je stavalo za ondne, ono, noge više raširili, pola metra. A imaš onaj, će huskupio, nevako, četiri prsta, po mi hanefi, ono kad kada je ovako isto. Samo tome, on smatra da mu je taj stad veći, dostojenstveniji i tako je poslanik, kada je na radne naše je da vidje ljudi, da i oni mogu na te naše te forme mijenjati. A suštinu nikada nije mijenjao. Jer bitna je suština. Suština u Ramadu, što je, braći moja brada? Karica da doživi Allahovu vjeru. Da doživi, jel tako, jego manifestaciju na svijetu. Da osjeti da je Allah najveći da taj namaz ljeda preokreni. Namaz je najbolji mechanizam popravke naše, renoviranja naših duša. Namaz je najbolji odgajatel koji ima na ženjavku. Nema nijednog odgajatelja koji ima i dva uha, i jedna osta, i dvije noge, i dvije ruke, poput da može bolje odgojiti insana nego namaz. Nema armajućenja po svijetu koji može insana bolje preobraziti, transformirati, promijeliti, na bolje popraviti od namaza koga je Allah uspostavio. Zato Allah ne zraže nama će oblo, nama će vam popraviti vaše stanje, nama će vam, jel tako, onaj zdrave popraviti, joj kroz s tim stvari postaješ sve zdraviji ti zdravo živiš. Ali nije to glavni cilj. Glavni cilj je sviština namaza imna salate tenha anir fahsharul alnudja. Kaže Allah, zaista namaz, odvraća, odružni, nevaljali i negativni dijela. Eto odvraća. Znači, ko klanja, nema ločnih dijela. Jer ako te nije odvratio, nisi ga niklanjao. Ti samo u fizkulturu radio. Ja ne mogu odbio sam ja u džanami, nego bio u fiskulturnoj sali, malo smo zajimavnom fiskulturu vršili, kažem. Ako nisi bolji nakon namazak, nego što si ušao u džamiju. Ako si isti nakon namazak, onda si samo u fiskulturu radio i to je dobro za zdrave. Hvala Bogu, dobro je jer je najzdraviji sport na prvi, da je namaz. Nije futbal, nije klivanje, nije boks, nije ragbi, nije atletika, kako neki misle, najzdraviji sport je nama. Kem ja smo mislili kada u Austriji na njemačkom jeziku pa smo našli vojnogore prevodili gdje je jedan najdin veći lekar u Austriji držao seriju predavanja o sportu i sportim o sportskim disciplinama i uticaju sporta na zdravlje ljudi. I onda je govorio o atletici, o plivanju, o raznim sportovima i govorio o njegovoj prednosti za naše zdravlje. I na kraju je ostavio namaz kao vid sporta. I jednom onga je našao koji je planjao namaz, kad god bi on dirao ruke, on bi zaustavio sliku i onda bi govorio šta znači dizanje ruku u namazu za gravdje i psihu insana. Dezanje ruku i vidno stajanje pred vam. Koliko je to varno njegov psijički život i razvoj. Pa onda stojanje, stajanje, pa ruku, ruke u pregivanje, kinčme i ostalih dijelova tijela, padanje na seždu, pa onda krv koja ide jedno tako ka padnemo na seždu u glavu, pa onda vraćanje, čak kod predaje selama, koliko je značajno ovi pršve, kada se okađu na desnu i lijevu stranu, mi to kažemo selama lepona tulla, selama lepona tulla. I mi to ne razmišljamo o tome, samo selam predamo i ništa. Ali on govori o tome koliko je to vrijedno, čak ono naše podizanje desne noge, odnosno na lijevu nogu na koju se naslonimo, a desnu kad potvrnemo ne govoruju za to medicinskog aspekta. I na kraju kaže, na kraju kaže, svi ovih sportova koje sam premio, najvredniji, najveći u kori za drage i sana ima namaz. Namaz. Zato, braće, u moja vidite, mi učestvujemo u najjačijem klubu na svijetu, ba, svi dramatikad uđu, namaz uđu, najbolji sport i niko se ne bavi tim sportom koliko mi taj sport. Dakle, on, on ima tu vrijednost, tu medicinsku zdravotu veliku. Ali Allah ne kaže o tome, zato je sve sadžao u namazu, i fizičko zdravlje, i fizičko zdravlje, ali Allah hoće da nam sa namazom, da nas popravi, da nas osvijeti, da nas vrati sebi, da nas vrati u okvirje prave vjere. Zato kaže, im na ten hanu, faša ila muka. Zaista namaz uvraćao, ne valjali ljurnji diha. Isto za post ne kaže, da je zdrav, iako je zdrav, vi znate, imate i predaje u kojima se kaže postite, bit zdravi, sumu te siku, postite, bit zdravi. Pa koliko post postiče naše pomaganje drugih kad osjetimo glad onoga nekoga, Ove, ako mi osjetimo prvo glada, kada postimo, osjetimo glad. Međutim, avola ne kaže postite da biste razumijeli gladu, ne kaže postite da biste bili zdravi, nego avola kaže postite alepum, kakun, osjetite da biste postali bogobojazni, bogobojazni i tine nas Allah popravlja za ibanitima. Nijema bez ibaniteta popravljanja. Nema to što oni ljudi karaju, meni je bitno da je srce tu čisto i zdravo, nego nema kladnja, nego nema ne ne na... posla. Ja karaju, ima pa ljudi i vo ima veće srce nego mi. Raskvrtila, no vidimo, to tri kilogramo srce bo. Samo porpitalo naše dijete jer crce podvola. Ali Bo ostaje Bo. Nema tu, nikoga ne mora dira. On ostaje Bo. Jer ako ti imaš crce koje je dobro, zdravo, plemenito, ono mora izbacivati više što je zdravo plemenito. to tome, čim ti kaže imam zdravo srce? Dravo srce proizvodi zdrave misle, drava dijela, zdrave rezone. Razumijete? Ako imaš neki milis, i staviš u posudu, izbasiš posude, onaj miris opet se čuje na taj miris, zato što je taj miris bio tu. Dakle, ako u tom srcu bilo zdravlje, dobrota, ljepota, ono mora da se čuje na to. Razumijete, ono što je loše čuje se na loše, ono što je dobro čuje se na dobro. Zato obraćam moja draga i cijeljene sestre, nema insana da se može popraviti bez Allahove vjeri. A Allahove vjeri najbolji na nizam pokrav nas i svi nas, jeste namaz. Zato ga je Allah Jehošanu u te glavnije temelje. Vidite, svi su propisani ovdje na zemlju. Džibril je donosio na zemlju poslaniku, ali je sve propise, osim namaza. Namaz je jedini objavljen na nebesima. To znate, u vrijeme mirada, kada je poslanika je slobi uzinu. U vrijeme mirada, tako je, je došao namaz. Da nam kaže da ne možemo zemlije izdjeći iz ovog života, iz ovog kala, iz ove bedastoće, iz ove nejasnoće, iz ove maldovitosti, iz ove gluposti, ne može dok ne izađemo ka nebesima. A namaz nas tu vodi. I zato vidite, mi kad dođemo u namaz, mi ulazimo gdje? neko jamela, nekod ramiza, nekod sulje, nekod muje. Ulazimo kod Allah, u njegovu rezidenciju i njegovu audijenciju. Kad kažeš Allahu Ekber, vidite, nema ni sekretara, ni sekretarica, ni telo ralitelja, ni portira, samo kažeš Allahu Ekber i odmah ulaziš v Allahu rezidenciju, odmah. Yeah. Yeah. I se obraćaš. A pože, te Allah govorilo da učiš Kur'an, otvoriš Mus'haf i učiš Amin, tebi se Allah urača. A počiš te Allah, onda ideš u namaz. I uđeš u i ti Allah'u govoriš. Sad zamisli ti obični čovir od krvi i mesa. Čovir koji je obična lešina. Ja vidite, kad Allah me svoju dušu ono što vrijedi, ostavi tijelo koje se raspadne i mi za nekoliko dan, dva, postajemo obična lešina koja zaudara i smrdi. Zaudara i smrdi. A vidjeli ste popo se šminkam, do tjerinom, hanume, žene, čerke, marijema, predovledalima, pa vidjeli ste, kaže, je sklanjala sama, ali bo meni nisam imala vremela, je broj monak Pa dječje je bovan kajnjaka dva sahata i prešpigom se šminka. Dva sahata ne može, dvaki krata farga da ufati sabarski, razumijete? A može ono dva sata sešninka. Isto i zanih mi, vidio, ste ispelani, dotvirani, sređeni. Jednog dana kada ovaj ljudi uzme dušu, koga smo mi to sređivali? Koga smo uljepšavali? Koga smo pevali? Leš. Leš. Ja ispravam. Isplatio sam. A ono što vrijedi duša koja je večna koja ostaje, koja ide dalje prestaje i ona ide, ali i kasnije živimo sa njom, zato će naša tijela biti ponovo proživljena i ponovo duša u njega vraćena, to je ono što vrijedi. A vidite koliko mi tome posvećujemo pažnu, koliko ovo me. Kaže imam gazavene na jednom mjestu, kaže ljudi budu stavljeni prije nego što ne budu u kabor, kad budu na tri pitanja odgovarali na recima Munkeru nekiru. Vidjeli ste, kar je prvo će i Allah piti 40 pitanja, još dok se stavljeno stavi na kabor. Prvo pitanje će vidjeti moj, robe, šta si učinio prema meni? Toliko vremena si posvijetio šmikanju, oterivanju, sređivanju, češljanju, peglanju i tako veri radnim stvarima svoga tijela. Šta si posvijetio meni? To je zduši i badetu. Šta si meni posvijetio? Pa ste vidjeti, gdje smo tu, ljudi moji. I zato od nas ono ne trebali smo spati sata njemu na srediju, tak. ali pravi samo povremeno, pet puta dnevno. Vidite, tri, pet treninga da imamo. Ima prvi na sabah, čim ustaneš, oki ok se progladaju, odmah sabah namaz. Ako nije sabah namaz, prije zore ide, tijelamo lek, hladanje makar dva rećata. Pa onda čekaj sabah, nakon sabaha ide, tamo ti se malo zadoleviš, eto ti dođe po Ti tamo ovdje šmolo radiš, molo se izgubiš, eto ti će indije. Iza to dašam, na kraju jacija, iza jacije siti na spavanje. Dakle, Allah ne dozvoljava da se izgubimo, da se zaboravimo, da zavutamo u novom svijetu, zato nas namas čuva. Ne samo da čuva našu dušu, čuva i naša tijela. Jer ne moraš ti otići bilo ovdje, a da ne čuješ glas mu jezina je zana. Za zato mu ste nije džari da živi tamo gdje nema je zana. Za gdje ne ima bonci, gdje ne ima učitelja, nego živi tamo gdje to sve ima posebno jezan. Gdje on posjeća čovjek je zaboravno ubiće, zaboravi čije što šeitada odvede, dunjavu da zavede, nekoga vidjeli ste udari uz Allahove vjeri, ali kad čuje ono Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah najveći, on se vraća. Zato nam hoćuje se ovdje da upomene Allahu Akbar. Sad Allahu Akbar postane neka vrsta ekstremizma. Što znači Allahu Akbar? Najveća riječ što posljedno je Allah ilaha illa Allah i Allah ekvar. Nije ništa veća. Nije veća ni velika, ni musljena, nebitan, nebitan, svi je, ni, ni nebesan, ni kosmos, ništa nije veće od Allahu ekvar. Sad vidite, pretpadale nas Allahu ekvar. Sad hoće da prave Allahu ekvar nešto što je, što je surano, što je opasno. <gledanji> A to najpodljivitiji riječ. Kad kadaš Allahu ekvar, Allah je najveći. I onda ti postaneš sita i nali i znaš da ti sve fali ukoliko on nema onda koji sve zna, sve može, a to je nas, naš Allah gospodar svi nas. Razumijete? I sada, kad ti kažeš Allah v onda postaješ najmanji, a u stvari postaješ tada najjačiji. Zato se mi kaže čovjek na Sergiji najjači najbliži Allah, ti si bliži onome koji najjači onda si ti najjači najjačiji. Padeš na Sergiji. Zato vidite, ono što je na vazu, ne čovjeka da se ovo uvijeku na nas. Jel' kad planjamo na nas, vidite, sve ono što smatramo vrijednijim u gornjem dijelu je tijela, srce, bubrezi, jetra, črom i bore. Mozak koji ima pamet i koji sad ne možemo to izmjeriti, jel' tako? Uglavnom, mozak ima sad, da pamet ima, da nema, to se ne zna, jel' tako dok ne progovori, kad progovori vidi gdje, ili napiše neki, tako, na Facebooku, vidiš, koliko mu je mozak s računa zvarno i koliko ga ima. Je. E sad, recimo, a smatra se mozak je našo što je vrijedno i u njemu se nalazi kubiva pamijet. I sada sve što je vrijednije, vidite, ono što je najvrijednije u našem namazu, na seždu, ide ispod čak stražnijeg dijela tijela. <laughs> I onda karju arabi, je ova naš mozgić, naša je ova naša pamijet, je ovo naše srce koje, srce koje je onako lupa, E, ono sve ide ispod naše trupa, to jest ispod ovog zadnjeg dijela tijela. Razumijete? I zadnji se to čovjek uradi, kod nas, kad nekome reci da nije pametan, odmah vrišti i ganja te čak i on i bođen stigne. Karo mu da nije lijep, evo ti odmah. A vidite, mi svjesno preda vam kažemo, ja robim, mi smo nikoj ništa. I padneš pod ovom a ko je niko i ništa, pa to je najveća da rečaju ljudi. Moji. Ima nešto više od ređenja, jer ja sam niko ništa. Imate pa danas ne odite, pa videli ste. Čim se pokaže odme onaj pametni i najbolji. Jednoj priči dolazi vezir iz Osmanskog imperija iz Istanbula dolazi u Sarajevo. Jedna rica se priča u Sarajevu. I dozi, dolazi taj vezir i svi će okupiti. Kovi večeras ovako, dolazi sa sad vezir i sad je on napol sultana, glavna faca. Ili je svi da ga vide, jer poznata faca, dolaze i njemu. I svi su sjeli u jednom prostoru velikom. I muftije, imami, gradonačelnici, političari, svi koji su bili u to vrijeme osnovskoj i prvi u Sarajevo su došli. Kad bi je svi izašli. I opišli svijet, ona naše izašlo i sjede. Sjede i čekaju sad vezira. Vezir se pojavi na vrata, Svi ustadoše na noge, da ga dočekaju. Kako su oni ustali, sad on ne zda ko je glavniji tu, jer opično glavnom se prvo vidio se vam i se on, pa onda od njega desne strane se ide dalje. Kad on pogleda, svi ustali, samo jedan dedo sjedi ili u sredini. Kapicu on ima na glavi, ovu bijelicu, našu lijepu, bosansku, im on sjedi, on ne biće ovi svi ustali na noge. I on sad kontakt, pošto onaj nije ustao, veli, on je još veći od njega po funkciji i zato ide prvo dedo na selami, znači dedo je najveći, jel je? I dolazi on ded i final njom kare, salam a reko moj, ovaj, kare, lepo, salam, kako se, dobro je, kako ti? I on ide onda desko pa selami sve one ljude okupljeni, muftije, kadije, sve ono što je omišlao. Kad je sve to završio, vratio se, veli, dedo je najveća funkcija, da vidim ja ko je taj dedo. I dolazi on ded i kaže, e, dobro, A kod si ti bogati? Pitao on djedo. Kaže njemu djedo, ja sam nikoj ništa. Čekaj, mojte je pitao kosu po funkciji? Šta si ti, u kojim si ti položili u Sarajevu? Kaže, ja sam neko ništa. A čekaj, kako nikoj ništa? O, nikoj ništa, niso, ništa, ništa, ništa. A čao mi je čekaj? Što nisi onda ustao na njih? ti ko sam ja? Kaže njim djedo, a ko su ti? Kaže, ja sam vezir. Aha. A šta moraš biti? Pa kaže, to moglo biti u sultanu. Dobro. A šta je mogo biti? Kaže, ništa. Pa eto, ja da namo bio ništa. Znači, treba sad penjat, tebi treba ganjat, tebi treba sanjat, za novom funkciju, a ja e, joj već ostvarim. E tu da ti mu snemal na sebi. Kada se likuje ništa, onda se jedna, se obi, svi se umoraju ganjati. A onda kad se na ne nema još bolam klepiti, klepi još dodatko, nema još kad padeš, šta A ona je kog pungao odjevi soko, kad tresne. A to zemlja treba sta nastane. Sve polomi, sve polomi, onda hečim ti ne može pomoći. Kada se vrdi može, kada je paozeno za basanake, hečim došli da ga liječi i kaže reći me, jesti ti ikad pada ovako iz basanake i stepence ko ja, pa polomio tri rebra ko ja, kaže nisam. Bogati, ajti, liječi, ne bogat je, aj ti, njemeš ti mene liješ, znaš ti kako to boli. Ne mene, ne mene, ne znaš ti, u tome. Zato ovi ljudi koji se penju, oni misle da idu visoko, jo oni idu niže, nešto treba, samo s visoka se bolje ubije i fasuje se više. A ubije se onaj koji se penje više. I zato ima ona jedna, i ja tu nam viču, naš profesor Rahmetri Hapiz, jedan od najboljih Hapiza na Dunjavuku, što je Dunjavuk imao u zadnji možda stotinu, 200 godina. Pitanje je da li je Dunjaluk taj... U Dunjaluku da li ima već i hafizak ko što je bilo u Bosni, da vam kažem pravno. Naš profesor Ibrahim Fennje Trebinjac je čem koji je deset godina ležao u zatvor kao mladim muslima. to deset godina zatvora proučio je tri hiljade puta čitav koran smahatnog u zatvor. I zato mi je bilo bolje upoznavalca i ja se smijem, osmijem garantovat možda za par ljudi u svijetu da su mogli mu parirat par ljudi, možda, u svijetu. Niko se nije, nikad zapamtio da se pomio učeći Hr'an, na pameti. Hafze bio Hr'an. Mi smo bili studenti na Islamskom fakultetu u Sarajevu. Nikada nismo ga upitali za jednu riječ, bilo na aranskom, bilo našem jeziku, gdje se nalazi, a da on odmah odgovori, na pameti. Koja stranca, koji džuz i gdje se na kojoj desnoj lijevoj strani koji rijek Nikada. Pitaš šestnog profesore o kamati, gdje se nalazi u Kur'anu. Kaže, sedmi džuz, peta stranca, desna, sedmi red o dozvodu. Kaže, riječ u puta. Dakle, niko se neseća u Sarajevu da se pomijer. On je kvaljao godinama sa hrvnom sabahnama u Harđijskoj džami, godinat kući kod viječnice, tamo preko Miljatskim džami, a tu je on bio iman, I tu je klanjao sa hakmom namaz. Za mjesec dana završi hakm na sabahu. Svaki dan pojedan džus. Mjesec dana završi hakm. Za godinu dana 12 hakm i na sabah namazu završi. Pa su ljudi i želice palili automobile prije 34 40 godina i išli njemu u Sarajevo da klanjuju sabah namaz. Odu mjesec dana, za njim pađaju i završi hakm slušajući ga na nogama. Eto, to je taj naš hapiz. Brani trebinje Trebinjec koji je bio jedan poznati Hafiza u Sarajevo, ali veliki čovjek, veliki karakter, ne samo da bio veliki Hafiz. I on priča, baš ovaj slučaj koji sam ja njega zapamtio kao student, pa samo da, da spomenemo, da vidite da to otprilike ono o čemu mi govorimo ovdje, kaže kada je jedan čovjek, mahalski imam bio, u Sarajevo na vratniku, mnogi ste čuli za vratnik, mnogi znaju od vas, bili su na vratniku, na vratniku je bio jedan imam Mahalski. Dakle, u je manjoj džami, to je manji broj ljudi gavitirao to džami i oni tu klanio ljudima džume i učio djecu i klanio vaktove. Ali čitav život on ni ostao taj Mahalski imam, on nikad nije išao dalje. Čovjek je radio svjesno, pošteno, kako je mogao, tako i radio. Nije tu žudio za nekim položajima, zato nije nikadio ništa dalje. I on je to radio i jedne prilike žena odio u Čašiju, kad odio u Čašiju dole, oni žene sabrali od ranije i mama koje izbili mami, sad imam posto nešto više, ona je više i oni hanume se fale. Ona sjednje sa njima, kaže, Boga mi, ona veli jedna, moj posto, muftija. Ona veli, Boga mi, moj posto, kadija. Hm? Ona veli, moj ono, ona, jedina ona buda u njeri kad nije posto ništa, posto opišnjena ima na I onda se nagut i Filo dolje kući, s rata odma nije ni sjedao, on ma, čine ušla u kaže bogati čuvač, kači samo biti ti čovjek. Kaže joj, "Ma, ko ni čovjek. Hoćeš ti? Ko god jeste čovjek, on čovjek sam ja. Moje nisi nikad nisi ništa posto, samo ima obični ostoh", kaže. "Kači ti jedno pola čovjek." A ona je ovako kaže, "E moj Hanum, da meni Allah hoće primiti ovo što ja radi. Niko sretniji na svijetu od mene Da Allah hoće prijedi šahad, što ja djecu naučim na tebe. Da ima išta boli na Dunjavku. Da mi Allah prijme na hrv, što ja djeca naučim, poučim Kur'an. Ako mi to Allah prijme, ima ali išta je lepšej na Dunjavku. Ima ali večje funkcie. Da mi Allah prijme na nama, što ja predudim ljudem. Da ima išta je lepšej na Dunjavku. Da mi Allah prijme moju hudbu, koju ja održim, koju ja pripremim samozredu Allah da pogriešim. Da mi hoće Allah to prijme. Ja kad bi da bi to Allah prijima sve, niko je sretniji ne bi bio, niko ne bi funkciju bolju zaradio od mene. Da meni ovo ženova čuva. Da mi ovo ispunut kako treba. A žena ga nije mogla razumjeti. Nakon nekoliko godina žena je više put išla u čašiju kad ponovu u čašiju dola. Kad one žene, sve ono što je uđe, fale, sad plaću. Jedna kaže, došlo Ferman zultana, treba ono muslimana, To na posiciji, skinuti za glavu, ono ga u Ćuzu, u Hapsanu, ono tamo i svi plaću. Kod on je zatvoren, kod je pritvoren, kod je na sudu, kod on je pred kadijom, kod on je već Radio nepravno, otinuo kralu, mulio i na kraju žena odmah brže, bolje, navratni gore i opet s vrata nije imala kacijeska da zemlije kaže, hvala poku čoče, kad nisi nikakav čovjek. <laughs> jer ja da si ti neki čovjek i ti bi zaglavi. <laughs> Nema. Jer ljudi misle, ako imaju poziciju da će nešto u rakama i je odgovarati, jer to je veća pozicija, veća odgovornost. Azumijete. Zato imam, kaže, da je meni to držat, to što ima da učim djecu, A oba mi namaz kako treba. Azumijete, ako onda se ljudi grabi, čim se puno grabi, Nači treba voditi računa o tome neko nije shvatio svoj život na ovom svijetu. Kogod puno penje kad sutra padne i mada stenje. Razumijete? Tiš zna, dobro, ne može lako, osta kad padne svi sinije. A ono kad ti na namazu budeš pa fino, na srdi, nema. Iako padneš samo sve izvršeno, ti šta mi dobro, razumiju. Tako lijepo, najbliži sam, zemlji i tako da je. Zato je normalno Allah odredio namazu. Pazite dobro, braćo sestre, da se u njemu vratimo svom gospodaru, da nismo daleko od, od zemlje, jer zemlja je mjesto, da smo mi nastali. Da previše ne odjemo o od toga, on se izgubi, isto Vi od vidjeli ste. Samo ga pusti, odavle, ti reku, vrijednost neka, no samo malo iglom, posliješ, on pukne. <laughs> Takvi su mnogi kubaloni napukani. Vidjeli ste, hodaju po Balkanu, hodaju po Dunjalu, kufrište i galane papetuju, a samo malo da imate one igre da ga postajete, on mi sad ispiri, a ne imamo od njega ništa. Nazivijete, ne imamo od ništa. Zato, braću moja braga, Allah je nama dao namaz kao sredstvo kojim ćemo se njemu približiti. Ovo je tema našeg razgovora večeras da malo potencira namaz kao jedan od osnovi temeljnih naših dužnosti koje će insana popraviti. Onda u njemu mi osjetimo tulje potođu, osjetimo divotu i zato treba tanjati namaz kao suštinsku vrijednost, pa ne kao mi, kao form što radimo. Jedan od velikih učenjaka, islamski veliki pomođan, znao se Hatime, da samim. Oni je, kažu, tako lijepo klanjavu, pa kad ga ljudi gledali i vidjeli su na njimu, da on to poboljno radi. Pa pitaju, priđu mu, kažu, Hatime, a pogledaj kako ti klanjaš namaz? A on ima kaže, slušajte ljudi, ja kad dođem da klanjam namaz, prvo se skoći centri še. Znači, da znam da tu klanjati, da se krenuti prema kibli, Ja mislim, kjab izpred sebe i hoću da počnem da plaćam. I onda se opustim, hoću da da dobro razmišljam na namaz, da a ne da budem u nečemu drugom, komi, ono izačunalo sve, da čim nešto imamo, ne razunalo ono kako uživate nego samo na namazu. Što god se ne može, samo dođu na namaz, sve ja ga sećate. Se. Se I da sećate. Neka zaboravi ono što ostavio isto na namazu, kako dolazite. Da idete samo do leče i dolazite, razumijete? Ja potvrđujem, svestan on da mu sve drugo preračunao na mazu, a njemu zato na mazu. A ona je kui vodi računao na mazu, šta radi? On dobro motri šta će da radi na mazu. Pa Hatimer sam kaže, kad počne da planja, prvo se skoncentriše. I onda se okrene prema kibli. Zamislim kjamu ispred sebe. Jednem zamislim sa svoje desne strane, Čennek. Njegove lepote i dobrote. A druge jednem sa svoje lijeve strane, njegove strahote i grozote. Meleka svrti, zapisli mi za lijeđa koji hoće da mi uzme dušu da je iščupa. A sira cupriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake, zamisli mi spod doma. I tako, panja, fala Bogu. I na kraju, opet ne znam da li mi je Allah namaz primio ili nije. Pazite. Zamisli ki Agus pred sebe. Žernem sve desne strane. Žernem sa lijeve strane meleka smrti iza sebe koji hoće da uzme dušu. Sirac upriju koja oprijao sabrije i tanjao zamislis pod nogu. I kaže, opet nisam siguran da mi mi je Allah primio namaz. A mi je svi sigurni. <laughs> Još drugi osviđujemo, kaže. Ovo ne, ja, lako ove, ne palja po propisu. Sve znamo. Vidite kako ovaj klanju opet nije siguran da mu je Allah namaz primio. Što znači da treba suštinu namaze izrađivati kod nas, braći moja draga. A onda u namazu osjetimo ljepotu posebno. Nigdje ne možemo osjetiti tu potu kao namazu. Taj rahatluk kao namazu. Zato je poslanik Ali Salaam, kada da panjuju namaz, rekao Bila Mohabešinu Mujezinu, kaže, o Bila le, zauči, ne znam da nas razrahatiš. Jer namaz je rahatluk. A u nas naši bošnje kažu, moram panjati. Odav moram panjati. Čovjek kaže, čovjek, god je te neko primoravao, pa šta je, pa nije to nasilje, klanjanje, ba. nego kažeš, odo da uživam u namazu, pa namaz je uživanje. Što naš profesor Rahmetnić kaže, djeco kaže, ako ne osjetite bar u namazu gde potu, kao kada jedete batarak i baklavu, slabne namaze. A u nas je baklava slađa, a neka pone k namazu. Kad nego ne osjetite li potu, kao kad jedete patak, kad jedete baklavu, nešto što volite. Nešto njure snaš i namaze. <laughs> A ko to osjeća od nas? Vjerite ljudi, samo daje to prije. A pogotovo te ravi namaze, da ne morimo u radnjih vremenima. Mi dole prašna gore, mi gore prašna dole. A e, to puca samo I što prije, to volje I da ne znaš da je fatija, jer je to znovu da je fatija. da i gotovo, što ti ne znam što je Ano, ano, dani, gotovo. Mi smo u Prsku jedno i panjali, 92. godine pre sami teraviju i morali ponoviti u, u hotelu, ja i jedan kolega, to tako ima, mi je panjio, jednom vidim na internetu tamo, iz tog, baš Kajsarija u tog gradu, prebijeno nam ima omladnega ono prebila, što je dugo, brzo panjava, e, ne znam jer to taj isti ima, Boga 92. godine, kada je bio Pa taj bio, kakav nebija li četlostna godina stigla, kamo li Mercedes brzi, takav je bio brzi. Zato kažem, sve to kod nas je prišlo u furnu. Zato moramo vraćati suštinu, braću moja draga, našim ibaditima. Suštinu našem životu žive, jer to od nas Allah A kad to vraćamo, vidite kako se vraćava stanje ovdje, u nas, u okruženju, u svijetu. Kako se globalno stanje mijenja, jer Allah mijenja globalnu situaciju, ne mi mi ne mijenja, neprovjedan kasila promijeti globalnu situaciju, toalna mijenja. A kada mijenja, kada se mi promijenimo. No. Zaista nama, zaista kaže, a da mi promijenti situaciju i noga nad tajnaro, e promijeni sam sebe. Evo prije ki vraćamo na hada. Gdje je ulje poto ovdje, ovdje ovo džamije večeras vas u amaga poto je ovih naših deda, ima fini maša, ali vidim pune više ovi mlađi lica, alhamdulat, to je znak naše budućnosti, to je znak nade, to je znak da se mi popravljamo, hvala Bogu, to je znak da smo bolji, to je znak da će biti i ovdje na Balkanu, to je znak da će biti salamete na Donjaluku, jer što više je svjetla, mrak odlazi. I kad ugaste ovo svjetlo mrak, dođi, u Palte svjetlo braka nema, što je više ramaza, Više je nure, više je svjetla. Što je više je svjetla, manje je mraka i šeitara. Iblisa je on i ibliski rakni koji imamo danas u svijetu. Zato obraćuju moja draga, mijenjajte sebe. Pa jeste kako Allah ovaj mrak otklanja. sebe i neće se promijeti situaciju na arabskom svijetu, u islamskom, dok se mi ne budemo mijenjali i oni i izli zajedno. I čemu onda vi govorite, oni muslimane vidjeli stradali? Pa mora stradat kad on se nije pokorio Allah onih zakonima. Kad u njega nije namaz poslao suština, kad nije post poslao suština, kad nema ima svoju pravu vjeru, kad je Dunjalog ušao u njega, kad ga je Dunjalog okupirao, fascinirao, onda odveo, onda šarnirao. Šta može? I onaj koga je na Dunjalog, njega Dunjalo samo vodi im u još veći onaj problem. Jer Dunjalog je ljudi moji da znate kao onaj živi pjesa, ili živo patak. Kad u njega uđeš, ne možete izvući bez pomoći. A pomoć mora doći sa strane moje ahva abu i ja, Kad uđeš na živi pječaš, se više vrtiš, se više propadaš. Za to dan što časno, propada. A svi se vrte, svi se vrte, vidite. Ko hoće da se spasi, a ne mogu. Svi više ulazi u kataklizme i katastrofike. Dakle, nijema pomoći bez užata koja ulaz sluštas nema. Kao što poslanika, resala. I ta pol <hullu> Allaho lakida Allah, to je Allaho lakida. Alman dudu <hullu> mine sema ilar. Koja Allah spušta s neba na zemlju. Vidite. To je uvuđa, to je navigacija što mi danas kažemo. Koju potrebujemo automobilu a dođemo do određene destinacije, lokacije, do određene adresije. Razumijete? To je ta navigacija koja Allah spušta. Uzmi još tim one će dovesti. Ali kita Allaho <hullu> Allah ovak iđa. Kur'an. Kur'an ljudi. I vidite da se svi traži taj Kur'an. A ne moram da pustim, mi od njih uzimamo to. Svabat, Adirana i Otavi koji će preći na Islam pa će nam sutra oni donositi, a mi i naše dede inane 500-ina godina ovdje ovu štafetu Islama, pronosimo ovaj bajrak Islama, lajda, hillah, trčimo, nosimo, lomili se naši dede, ginuli toliko I sad mi da predamo drugima, da nam morimo da kažu hotem da pokažemo pravi spas, a to je nas, islam, ha. Pa kad ga mi imamo još prije njimom, niste vidi ni shvatili, mi smo ga imali. Preuzeli od našoj Mehmed pa dajde ga njimom da fino, još malo više ili tako. Pokažemo paštu prema njemu i vidjeti ako Bog ga spasa koji će biti. Da mi bi to naravno odradi ne možemo to bez Kur'ana, i čitanje Korana i Besuneta Poslanika Ali Salam. A kada je u pitanju Sunet Poslanika Ali Salam, vi znate da praksa sadržana u siri koja govori njegovom biografiji i u hadijskim djetna. I kao što znate kod nas na poslanski jezik, iako smo i bošnjaci, mali narod, u zemlje vrijeme je evo, pozosta hadijskih zbirke objavljena. Jedna od njih, i to je jedna od najpoznatijih koji smo radili prije 7-8 mjeseci, jeste ova zbirka muslimova zbirka za koju imate ovdje pred sebom u knjiga koja je prevedena u cijelosti dakle. Nije samo prevedena zbirka Hadisa nego i komentarisana. Mi smo na temelju 613 dijela i knjiga pokušali prokomentarisati i protumađiti ove riječi poslanika salova ali i Tamo gdje ga se moglo pokrešno shvatiti neki Hadis, mi smo ga dobro protumačili od najstarijih ulemej do današnjih avima u svijetu koji su pisali o toj tematici, toj temi, ili o tom hadisu. I mi smo tu trošli preko tri godine na tom radijeći punih deset do sedameć sati dnevno. Stotine noći smo plevali bez snak do sabah namaza, pa iza sabah namaza. Dok čega? Samo zato što su ljudi počeli govoriti u poslaniku, ono što nije. Što su počeli crtati karikature o a on nije takav. I bune, frke i palit i druge a pa sada i zastaviti. To nije naš cilj, niti je naš metod. Muslimani nisu rulja. Muslimani su dostojanstveni ljudi. I mi muslimani uvijek samo argumentima odgovaramo, a ne kamama i eksplozijom. Ne, to muslimani ne rade. Muslimani samo argumentima iznose. I zato smo mi donio argument. U osam knjiga, stranica, O poslaniku, sam, od njegovog rođenja do završetka i ono što je on govorio o našem Kaboru, Kaboristanu, sudnjem danu, džemnetu, džemnemu, politici, ekonomiji, biznisu, brahu, sve je sadržano. Ništa nije izostavljeno. Kompletan život, kompletan život u pet stranica i neki ljudi vide, kogod bude pročitao i onaj koji je crtao karikature loše Ali i koji je protiv njega dovolio kad pročita tu knjigu, odmah će se zaljubiti u poslanika, jer će vidjeti da nije onaka kakvog je on crtao i, i opisivao. To je bitno. Nije, ne trebao treba biti, nije tako, u tebi ne viri. Neka on pročita, nik vidi kakav je bi bio poslanika, koji oprost je imao, niko nije pravdao kao on. niko nije bio ljepšeg karaktera nego on, niko nije bio dražbiviji nego on, Kad reti Enes, kod njega je bio deset godina služio ga, kaže tako mi je odala, deset godina sam bio u njegove porodci. Nikada nije podviknuo, dibuo glavast na svoju ženu, na svoje djete, na svoje moruće. Nikada. A kao li da je muda bio? Pa gdje je taj nasilan ono poslanik, Kada je deset godina, nijakom nije viknuo. A kao li da dimne ruku, ljudi moji? A vidite kako je prolašao ovaj danas. Zašto? Zato što ljudi ne znaju. Ne znaju. Čim sadnaju, drugačije da misle o njemu. Mi, a oni takođe. Oni kada sadnaju, čak ne muslimani, vidjeti se da će biti daleko privrženi Allahom u proslaliku ali je svala od koji smo u prvim sada. Jer kada istina bljesne, neistina u tresne. Kada nisam vidi, red, jevonika najljepša, nema ti, oči ti govoru, bilo se, ako ljudje ljubio, ne bi. A ti kada vidjeti, da ona najljepša. Da ima najljepše je trepuste, najljepše pokice, najljepše usna. Nema ti da pričaš, govori. Bilo si ja za ljubal nebit. Odma se za to baš kao vaka pa se prilepiš, nema te drugi. Ja dovoj momce to, poznaje najljepno đavo, kad to njegaal, govori za lepim. Ja prodo babu govori, nemoj sinko, baš pa ona nije baš iz dobre familije, mo ne mjeroj, ti, ti si kur vaka. God ovo je zavijpe, nemre do đepti.